Bai, bai, kaso, e, itzuli gara, ni bensat, itzuli naiz e, iparraldeetaraz, zuek e, itzuli naizazte baita ere e, nola, nola baiteko egunerokotasunea, pasadia jai egunak eta hastinutako egunak, eta, bueno, E, bai, hamburgora hitzulita, bueno, am, handikan jarraitu izan genuen, eta, bai, irratian ere hitzein genuen hamburgon gertatzen ari zirenak, gu kanpoan ginela. Baina, non abuelgatuta, bueno, jarraitzen du, jarraitzen du hemen e, floraren inguruko gatazkak. Obe esan da... Ez nuk gehiago izango floraren inguruko gatazka denik, baizeketa eh, poliziak eh, bueno, eh, hartu duen floraren manifestaldian izandako dako zirela eta, eta poliziak eh, gaizki pazazutela, edo manifestaldi horretan ba, poliziak orain hartu du bere, bere mendekua edo bere neurriak, eta larun batetik aurrera iraganako larun batetik aurrera eta eperi gabe ezazutako eperi gabe e, kontrolak e, egin daitezke egin ditzake poliziak Hamburgoko poliziak inolako azalpenigabe kale gorrian hiru e, Hamburgoko hiru auzotan haura floraren inguruan den auzoan San Paulia osoa pizkatz Hamburgo ezautzen duenak e, badaki ba bueno ba kale mugimendua edo tradiziozko movida edo eh politikoa edo kokatzen diren auzoneak direla eta ba arriskuko arriskuko auz, auzoak direla e, erabaki du poliziak ala izen hori esarri biete e, eta auzo hauetan bueno ba salbuespenego erabatean daude eh biztanle guztiak eta hortikan paseatzen dijo E, Egoaldia ez da oso txarra, e, ez oso otza momentu netan Hamburgoan, beraz pasertzera jungo bagina eta orain jai lundu dela. E, ba, bueno, edo zi momentuetan gerta, gerta daiteke ba, polizaren kontrola jasotzea, jasatea eta a, agian polizaren kontroloren ondorioak ere jasatea badakigu magarrien legeak nola egiten diren, badira olako rasta edo tipuak, rasta edo marko eredu bat, tipuak... E adibideak eta hortikan or gertu dena edo agian mugimendu susmagarriak dituenak edo, edo, edo, ba oiek denak kontroletik pasa daitezke. Badak ere, neurri hauek, neurri polizela hauek askotan aitzak izaten direla, ba beste zenbai gauza kontrolatzeko ere. Beraz, albospe hamburgo eta bai, komunikabidetan eta arridura dago, eta nola, nola daiteke gaur egun, Europa erdian iri erdian olako neurriak, gaueko sortzitatik aurrera, kalera ateratzeak suposatzen du, e, poliziaren eskuetan jar zaitezkela. Hau nahi badute, esku bida dute, beren lege, legeak emandako zure dute, e, dozein, e, kontrolatzeko. Hau ba, zera, orain momentu honetan e, Hamburgo, izi den erguera bitxia, larria, la Eta, bueno, honi aurre egiteko, dena dela, gauero, gauero, adi dira haizdoak ematen, adi dira talde txikiak dintzen e, eta eta beno, eta manifestaldiak hiriten. E, biztaldeak ere, bizilagunak, auzokoak ere, kesu dira, ba, azken batean, bueno, hauzo batzuen estigmaz iz, iztizazioa galako. E, noiz arte esan bezala e, ez dakigun, E, polizia keztu hori zehaztunai. Eta komunikabidetan dagoen ez bai da, da, alde batetika habenduaren ba, ogeita batera, manifestaldi hartan, izan emandako e, entzendanen duak poliziaren eta manifesta, manifestarien artean. E, ba, arrazoi direla edo, ba, aur, gaur egungo e, neurriauek e, ba, ba, justifikatzeko, edo behintzat, e, eh legean bidai justificatzeko eh iztiloia de sanzida 2020ak ere orko televiztan ere ikusi izan genituen eh manifestaldi izan izan aspaldiko partez horrek horrela komunikazio ondia izan txan, orrek, orre ondia ikusten eh, hamburgo maiatz ez es, ola eskerreko da autonomean aldetik e, kolore politiko berrinetako jendea bat bertan, etzan manifestale autonomo gutxa, esan genuke, eta, bueno, minutu gutxi, manifestalea zita, minutu gutxi eta gero, ba, poliziak eraso zuen esan da manifestalitikan eraso egina, egina zitzaila, eta, bueno, bortitzen zantzan, e, ez, e, ezakit gaur egun zen, zen bat e, e, eta zenotatako zauritza gonduzidan, poliziaren hilaretan zaurituak izan du ziren eta, bueno, arrezke hostik e, ba, gaur, gaur egun beziren ere e, ba, egoera poliziarekiko, edo poliziaren gandik. E, San Paulin den komisaldi dut bat, eraso ere egin omenzioten, omen diot, ba, orain dikan badirala batzuk, esatzeutenak hori haitzakireztela e, ez dela eta hori etzala agertatu, Gauza asko gabe bueno, dago baina ango nok piltildean dago aburgo eta es esan, esan behar da manifestdiura zala bakarrik e, roez flora, flora, gaztetxea, flora, kultur aretoa barsteko e, a ustu nahi, nahi dutelako. E, orokorrean estatu hiri e, baten bizitzeko eskubidearen aldeko manifestaldia batzen gentrifikazioaren kontra e tortinen politikaren kontra eta bar eta bar. Ba bueno, hola daukagu Hamburgo batetik. E, bestetik beste tik eta aurrengo astean gehiago hitze iguruko baina asteburu honetan tradizio den bezala Berlinen izango da e, manifestaldia Orokorrean Bilbon izaten den manifestaliakin pare-parean izaten da hau edo kongresua dintzen larun batean, Rosa Luxemburgo kongresua, eta eganbea Luxemburgo eta Lipneken izaneko manifestalia. Eta larun bat honetan ere gure gogoak eta gure bihotzak ere paritzen izango dira, e, bertan gogoratu nahi badute dute, nahi ba dute, Iaaz e, urtardearen bederakzian erain dako idu lagun enbakune eta borrkodari kurdiarrak eta gauzak argitu gabe diraute oraindik gauzak argitz argitzeko argitz, argitz, argitz, argitz, argitz, argitz, asmorik ez daoen ean, ez baita argitzen eta gara bueno, e, e, larun batenetan Parisea joateko edaz Pariseen, Darlinen, Hamburgoen edoon e, larun batean edo, edo zinlegunetan E, Izarro gara kalean eta e, eta az, inguetan esan dugun bezala, e, askatasuna, ez da oparitzen, askatasuna hartu egin behar da, eta horretan jarraituko gu.